Відпочивши на порозі, вона озирнулась округ і вбачила на дворищі кілька осідланих і уючених коней та якихось незнайомих людей. Важно вони походжали і віддавали з горда накази. Деякі з прибулих, заважила вона, були молоді й гарні, одягнені в пишні убори з золотими шнурами та кутасами, а інші були в мідь і срібло закуті. На око вони видавались страшні, і я двіга втекла мечтій до себе в свою світличку. Напалась на неї нападом панна Казимира і почала гризти спіною на губах, що вона нарешті уруве її нитку встривати завжди туди, де пораються хлопи, що з нею панією не любить князів насидіти і переймати шляхетні думки, поведенці й маніри, а з хлопами їй бавитись любо. Тетар уже вона сама буде прохать на яснішого кроля звернути на сирідку увагу, що коли закрився від неї батько плечима, то вона сама нарешті напосяде, посяде, щоб вислати геть хамського того накоренка яська, бо вона певна, що князівна принижиться до панібратства з тим схизмацьким педлиськом. Зблідла князівна з образи аж затримтіла, а проте відрізати тій пані словом належним не зважилась. Деякі хиби, а надто страх заїска, згасили їй запал, і вона, примиляючись, попросила вибачити їй пустоту, яку вона вчинила цікавості раді. Підлещена панна зараз пом'якла і порадила князівні краще спочити гаразд, щоб бути готовою на завтрашню зустріч. Ядвіга покликала дорогу свою няню до себе і, замкнувши щільно, лащилась до неї довго та чуло, пригортала бабусю і плакала на її поморщеній шиї. Та, згадуючи яськові клядьби, ховала своє зашарене личко на її лоні. — Моя ясочка, моя зірочка, — шепотіла няня, — дитиночко моя люба та мила. — бентежишся ти занадто і не диво, але то не гаразд. Ах, у тебе серце палко тріпоче, ляж краще засни. Не хочеться няню, от нема сну ані крапельки. А ти розберися і ляж. Он уже й сонечко боже лягло в постіль свою з хмар рожевих легеньких, так і ти, умовляла мазунятко своя бабуся, гладячи по кучерявому шовку, що спадав темними хвилями на біленькі плечі. Приляж бо, приляж. Я тобі казочку розкажу, а сон прилетить її слухати та й стулить тобі оченята. Розкажи. «Моя голубочко, розкажи, ріднесенька, про того чабана, що одружився з королівною. Адже це може статись няню, адже так було колись справді, докитувалась князівна. Було, було те, що кажеться в касті. Було колись і тільки давно за царя Гороха, коли людей було троха. А хіба тепер того бути не може? Не може. Чому? Та яка ж королівна тепер з чабаном захоче вінчатись?» Теперішнім королівнам треба таких молодих, щоб чоло було срібне, а потилиця золота, щоб на персах була звізда, а на спині – червінці. А чому ж давні королівни шлюб брали? Ет, моя кралечко, там ті королівни не були такі пишні та горді, як ниньки. Перші люди попросту жили. Королі за плугом ходили, а королівни льон пряли, не знаючи пихи. А я, няню, не хочу гордою бути, не хочу. От як мене не примушують, я не хочу. Гордощі й лютість теж ж саме, обурювалась князівна. Та ти, кралечко, у мене, діамант найясніший, що найперша зіронька в небі. Обняла няня ядвігу, перехрестила, поцілувала і почала, сівши в ногах. За морем, океаном, у тридесятому царстві, у славному панстві жив був король, а в того короля та була дочка, прислічна паняночка. Старечий голос рівно й одноманітно гучить, а князівна, стуливши очі, не спить і не слухає казки, а десь то своїми думками літає по невідомих краях, по незнайомих землях, по небачених чертогах. Тільки перед світом сон їй стулив натомлені очі. Та й то не тихий, нелагідно супокійний, а бентежний, бунтівливий, повний лиховісних химер. Примарилось князівні, ніби вона, одягнена у променисті шати, осяяна блиском самоцвітів та перлів, іде кудись до привабного пишнотами храму. Люд падає їй до ніг, здивований гомін хвалив, летить їй назустріч, які столицарі пишні ждуть її на сходах храмових, а з храму хвилями линуть чудові згуки, нечуваної ще музики, повні раювання і звитяги. Коли це враз розлівся їй ззаду знайомий голос, Від якого їй серце здригнулося, Вона пізнала той голос. То звав її Ясь. «Потривай, куди ти йдеш? Ти забула мене? Забула свої присягання?» Їй жалко Яся, страшенно, Боляче відбивається в серці його благання, Але він далеко, десь у пітьмі, в брудній млі, А тут, близесенько, рай світозорий. Вона вагається, мучиться, але все-таки, не спиняючись, простує вперед. «Ти зрадила! Ти зрадила знати присягання! Так заступись же хоч земле за мене!» — гремотить Ясів голос, уже грізно. «Розлівся під ногами гуркіт і грім! Земля своїм лоном здригнулась!» Затремтіла князівна і почула в серці смертельний холод. Перед нею замість осяяного веселками храму Підвелось важко щось велетенське, чорне, жахливе з роззявленою пащею, і та паща втягла її в свою прірву і замкнулась. І почулося князівні, що вона летить крізь пекельну ніч у безодню, а каміння та глина гудуть і летять їй навздогін.